Euskararen erabilera sustatzea. Hori da, bidazoaren bi aldeetako herri elkarkoek, abenduaren iruan Euskararen nazioarteko egunarekin jarritako helburua. Horretarako, Euskararen Mintzodromoa ekimen antolatu dute. Ego lapurdi, irun, ondarribia eta bortzirietako bizilagunak deiktuak dira ekimen honetan parte hartzera. Benyardo goietxe, bortzirietako euskaltegeiko irakaslea. Ta, bueno, hortara animatu nahi nuke jendia. Bai? Parte hartzera, Mintzodromo Etan, zaldiek hipodromoan parte hartzen duten bezala, ba, hiendiak ere ardezala parte minzodromoan. E, ikasle, Euskal Tzale, Irakasle, bueno, Euskara maite dugun guziok, ba, Euskara gozatzeko, eta, eta bueno, e, txominek aipatu duen bezala, erabilera, pultzatzeko, bai? Irurako, finkatu duten Biltzodromorako hitzordua. Irungo Chanaleta Plazan, Kustalde Eskola dagoen Plazan bertan, Estitu Fernandez bersolari, televista orkesle eta gazetariak gidatuko du saioa. Goizeko 10 eta 12 bitartean iragango da. Solazaldia taldeetan banatuta geratuko da. Eta minutu batzuen bueltan solaskidea ze ta aldatu eta talde berriak osatzen joango dira parte hartzaileak.